Penjelasan utama dari Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar Hafidhahumullahu Ta'ala Demas kepada hadis yang ke-345 dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik Beliau mengatakan, Aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun Dan selama itu tidak pernah beliau, Nabi berkata kepadaku uf sekalipun Wa dan, dan Nabi tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan. Kenapa engkau melakukan niwayah Anas? Tidak pula pernah Nabi mengatakan kepada sesuatu yang tidak aku lakukan. Nabi tidak pernah berkata, "Limah ta'tau? Kenapa kamu tidak melakukan niwayah Anas?" Mereka eh, waqanatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya. Dan aku belum pernah menyentuh sutra ya, yang namanya Ghazan Ataupun sutra yang namanya Hariran Tidak pula aku pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku belum pernah mencium kasturi sekalipun Walau itron tidak pula wangi yang lebih wangi daripada Keringat atau peluh Rasulillah Atasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di sini juga diaitkan oleh al Bukhari dan Muslim Aku melayani Nabi Selama 10 tahun ini adalah pengantar Untuk apa yang akan Dikatakan oleh Anas Karena Bersama selama 10 tahun Bahkan melayani selama 10 tahun tentu akan menyingkap bagi si pelayan dengan gamblang akhlak orang yang dilayani. Cuman akhlak Nabi selama 10 tahun itu, Nabi belum pernah berkata kepada Anas mengatakan "uf" sekalipun. Ma'anna hu pada haldha putapasti terjadi yang namanya tafsir. Terjadi yang namanya ketidakmaksimalan dalam dalam memberikan pelayanan atau kesalahan. Wallah siapa lebih lebih maaf tuil Jika jangka waktu kerjanya itu lama. Wamaafalika meskipun demikian, nabi tidak pernah mengatakan off sekalipun. Maka itu menunjukkan betapa agungnya akhlak sang nabi saw. Demikian juga ayat lam yakun, nabi tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang dilakukan oleh Anas, kenapa engkau melakukannya? Tidak pula pada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Anas, waladhi sheen lam asnahu sesuatu yang tidak aku lakukan, padahal aku diperintahkan untuk melakukannya. Tidak pernah nabi mengatakan lima lam tasnahu, kenapa engkau tidak melakukannya, wahai Anas? Wahada Tentu tidak ada teguran ini Tidak ada teguran ini Kepada perbuatan Anas Hanya dalam hal yang berkenaan dengan Pelayanan dan adab Tidak berkenaan dengan Beban dan aturan syariat Karena tidaklah diperbolehkan ya, Tarkal al-i'tirot <tuh> ya, ya, Tidak me Menentang Orang yang muqassir, orang yang tidak maksimal Fiha dalam menjalankan kewajiban syariah Maka orang yang tidak menjalankan kewajiban syariah Tidak boleh didiamkan Maka sehingga yang Nabi diamkan adalah hal-hal yang berkenaan Dengan pelayanan untuk beliau dan Adam Demikian juga dalam kalimat ini terdapat pujian untuk Anas dan bahasanya dia adalah seorang yang tanggap, seorang yang mengerti harus berbuat apa. Fa'inna Hu karena Anas tidak pernah melakukan satu perkara yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tawajah menunjukkan kepadanya, tertuju padanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beterodon penentangan ma ma iwala hadil mutah padahal demikianlah jangka waktunya maka ini menjadikan kalau anak seorang yang cerdas, seorang yang tangkap harus begini, harus begitu itu seorang yang tangkap. Jadi ini menunjukkan anak sedarah seorang yang cerdas. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya. Maka ini namanya kesimpulan global setelah memberikan rincian. Maka dalam Nabi Alaihi Wasallam Orang yang paling bagus akhlaknya Dalam tentu kata, dalam perbuatan Adab dan interaksi Kemudian Khaz al Al-Khazzu Itu satu jenis kain Mukawan yang tersusun Dari unsur sutra dan non sutra Sedangkan Harir itu murni Sutra murni Maka anda tidak pernah menyentuh Satu kain, baik itu Sutra tercampur Satu sutra campuran dengan yang lain Atau sutra murni Yang lebih lembut dan lebih halus Daripada telapak tangan Nabi Fakana jadilah Telapak tangan Nabi adalah telapak tangan yang lembut Bahkan lebih lembut daripada Kain sutra yang bercampur Dengan yang lain dan kain yang murni sutra Dan lebih lembut daripada segala sesuatu Yang lembut yang pernah disentuh oleh Anas radallahu anhu dan tetap keringatnya Nabi Maka adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Keringatnya menghasilkan bau yang wangi Dan ini diantara Pemulaannya Yang Allah berikan kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian masih dari Anas bin Malik Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anna huka na'ingdahu Rajulun bihi ataru Sufatin Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat Awsur ada seorang yang bihi ada pada dirinya bekas sufor, bekas kekuningan. Kal dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidaklah wajibahatin bishayin menyikapi seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Fala maqa ma katat orang yang orang tersebut berdiri qala lil qaumi maka Nabi baru berkata kepada orang-orang yang ada seandainya ada yang di antara kalian yang berkata kepadanya supaya dia meninggalkan di hati sufrata kuning-kuning tersebut disebutkan juga Hadis ini oleh Abu Dawud nasalan yang Taif karena ada Salman Al-Alawi bawa Taif dan dia parafi yang Taif Sufrah itu takuno, itu adalah warna kuning ya, takuno min za'farad. Kerana sebab memakai za'farad. Atau yang lainnya. Yang diletakkan pada kain atau pada beberapa bagian dari badan. Lizinah untuk, mem, untuk mempercantik diri. Dan za'farad adalah eh, parfum perempuan. karena dia adalah satu hal ya tidak menyengat baunya namun sangat terlihat warnanya maka ada orang ya berada di berada di dekat Nabi dan dia ada pada dirinya di kainnya atau di badannya sesuatu yang terlarang seharusnya tidak dipakai oleh laki-laki karena itu khas perempuan namun Nabi adalah orang yang tidak bisa ngomong langsung yang e, kepada seseorang yang dengan omongan yang membuat dia tidak nyaman. Oleh nah, karena itu ketika itu Nabi tidak memberikan respon apapun dengan apa yang Nabi lihat. Cuma ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan seandainya ada di antara kalian yang menyampaikan pesan pada orang tersebut untuk meninggalkan parfumnya karena parfumnya parfum perempuan. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Wakaradalah adalah khususlah Salallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidaklah diwajibkan dan ya, e, menyampaikan Pada seseorang sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Yang artinya mayoritas sikap Nabi adalah ada munmuwajahah, tidaklah bersikap dengan sikap yang membuat tidak nyaman seseorang. Lakin akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan hal itu menegur secara langsung. Sebagaimana ada sahabat yang memakai cincin emas Nabi tegur secara langsung In iktatat al maslahatu Jika maslahat memang menunjukkan Mengharuskan demikian Jika tidak Maka Nabi tidak sebagainya dalam rakyat ini ya, Maka falami wajihu sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi tidak Ngomong secara langsung Kepada orang tersebut dengan kalimat yang menjodoh dia untuk meninggalkan parfumnya. Akatabi perintahkan salah satu sahabat untuk mengingatkannya. Kemudian dari Aisyah, An Nahakalat Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukalah orang yang kotor mulutnya dan lisannya. Bukan pula mut, memaksak-maksakan diri untuk bermulut kotor. Bukan pula seorang yang suka teriak-teriak di pasar. Dan bukanlah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Akan tapi orang yang lebih mengutamakan untuk memaafkan dan memaafkan. Penjelasannya, ayat lamnya kun al fushu, omongan yang kotor, bukanlah bagian dari perilaku Nabi saw. pula akhlak Nabi. Nabi tidaklah orang yang jelek ucapannya, tutul katanya, bukan pula orang yang mutafahishan, bersusah payah untuk berbuat jelek, ber, uh, fil afaal dalam perbuatannya. Maka perbezaan mutafahish sama mutafahish. Di sini Sardar Ozak membedakannya dengan Fahis itu untuk ucapan mutafahish itu untuk e, Untuk perbuatan Dan ada juga yang membedakan dengan e, Fahis itu artinya Dia jadi karakter dan kebiasaan mutafahish itu e, Sesuatu yang e, Bukan jadi karakternya namun dia lakukan. Nih, maka ada orang yang karakternya itu tidak suka mengumpat. Namun pas momen tertentu dia mengumpat-umpat. itu namanya mutafahish memaksakan diri untuk berkata kata yang jelek dan mengumpat-umpat padahal itu bukan kebiasaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari kata-kata umpatan, caci maki, baik itu sebagai karakter dan kebiasaan ataupun sebagai satu hal yang isidental. Maka perkataan yang kotor itu tidaklah keluar dari Nabi, baik itu sebagai kebiasaan ataupun hal yang bersifat isidental. Dua-duanya tidak ada pada Nabi. Sebaliknya orang ada yang ya, memang ngomong kotor itu jadi menu hariannya khatel, lisannya kalau seharian belum umpat umpat, nye, nyebut nama binatang ini dan itu. Ada orang yang juga al, kar, e, dia harian dia tidak punya kebiasaan umpat umpat, namun di momen tertentu pas jengkel sekali ya, keluar umpatan. Nabi tidak dua-duanya. Ini tidak dua-duanya. Meskipun tu menjengkelkan itu, bikin marah Nabi tidak keluar kempatan. Wala shahabain fil aswatik bukanlah orang yang suka teriak-teriak. Walladiyar fausau atau sahab adalah orang yang teriak-teriak. Jadi sebagaimana pesan lukman kepada anaknya, wakdut min sautik. Fa'inah angkal aswatilah sautul hamir. Dan hendaklah suaramu jangan juga teriak-teriak. Jangan juga teriak-teriak. Fa'inah angkal aswatilah sautul hamir. Karena suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Ada apa dengan keledai? Keledai itu di semua, baik punya kebutuhan Dia teriak ataupun tanpa hajat Juga dia teriak Itu keledai ya, Normalnya binatang Yang lain dia teriak Kalau sakit atau semacam itu Ada kebutuhan nah, Kalau keledai ini tidak Mau ada hajat dan kebutuhan Atau tidak pokoknya selalu teriak Maka jangan jadi orang ya Seperti itu Ya Namun teriak itu Ya kalau memang diperlukan Karena manggil orang yang jauh Atau semacam itu Atau berbicara kepada orang yang pendengarannya kurang Nih. Namun kalau tidak ada kebutuhan Maka akhlak mulia dalam Islam adalah Berbicara dengan intonasi seperlunya Secukupnya Nih. Nih. Cuma kemudian ngobrol kata tidak perlu teriak-teriak teriak. Yang nampaknya yang ditangkap marah-marah, cukup pakai suara yang lirik, ya cukup didengar. Meskipun kata sebagian orang ini faktor tempat tinggal mempengaruhi, orang yang tinggal di pantai, orang tinggal di gunung, memang kesehariannya teriak-teriak. Nanti kemudian ketika dia tinggal di kota, suruh, maka dia harus perlu berjihad melarinya sendiri untuk mengecilkan volume. Follow mesuahannya. Makanya di antara anak-anak Nabi ular sahabat sahabat bukan orang yang suka teriak-teriak. Nih, teriak. fil ya. aswak di tempat yang perlu teriak, teriak semacam pasar ataupun di tempat yang lain. Orang di pasar perlu teriak-teriak untuk promo. Siapa mau beli barangku? Gini-gini ada gini ya, perlu. Mau di tempat yang itu perlu untuk teriak -teri atau tempat yang tidak, Nabi menghindarinya. Nye. Kemudian bila bukala seorang yang membalas kejelekan dengan kejelekan namun memaafkan dan memaafkan. Artinya jika ada seseorang yang berlaku buruk kepadanya, Nabi tidak menyikapi kejelekannya dengan kejelekan yang semisal dengannya. Ma'am meskipun membalas kejelekan Dengan kejelekan asalkan yang semisal Itu hukumnya mubah Likau lihi ta'ala Wajazahu sayatin sayatun mithluha Balasan perlaku buruk Adalah perlaku buruk yang semisal Alias isos Namun al Afdal min hadah Yang lebih baik daripada hal ini Membalas dengan yang semisal Dan yang akmal dan yang lebih sempurna Adalah apa yang jadi Akhlak Nabi SAW itu al-afwi wasaf min al-afwi wasafhi memaafkan wasafid dan memaafkan. Ini, apa beda al afu dan asafu? Asafu adalah memaafkan yang betul-betul 100% memaafkan. Kekala asafu itu artinya di hati setelah memaafkan di hati tidak ada ganjalan sama sekali. Al-Afu ya, al, al -afu, Maka ketika Al-Afu itu Dicecer dengan Asafu Maka Al-Afu adalah memaafkan secara lahiriah, ya. Sedangkan Asafu itu Memaafkan secara batin ya, Sebagian orang memaafkan Ya saya maafkan Namun tetap Di hatinya tetap ya, ya, Ada ganjalan yang Tidak bisa hilang Kalau dulu bisa senyum manis ya Sekarang cuma senyum hamba Kadangnya padahal katanya sudah memaafkan Maka itu al-afu Tanpa asafu Kalau asafu itu memaafkan Batinnya memaafkan Tidak ada ganjalan Sama sekali di hatinya Terhadap orang yang Pernah berbuat buruk kepadanya Dan Nabi SAW Menggabungkan antara dua Hal ini al-afu dan asafu Dikau Taala karena firman Allah Taala di kelanjutan ayat yang tadi dikutip asyuhur 40 fa manafawah aslahah maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan faajur maka ganjarannya Allahi jadi kewajiban menjadi tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna kullayyhi buldalimin. Sunyah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat buldalim. Maka berdasarkan ayat ini, "Famana fawa aslahah," Syaikhul Thamimin menjelaskan, tidak semua memaafkan itu terpuji. Namun, karena di sini ada dua hal, memaafkan atau meminta hak. E, maka memaafkan itu terpuji manakala aslahah. Maaf itu menyebabkan orang itu lebih hati-hati. Karena aslinya dia bukanlah orang yang suka usil, bukan orang yang suka mengganggu. Namun kebetulan. Terkuda akhirnya melakukan gangguan. Ketika kita maafkan dia akan lebih hati-hati lagi besok-besoknya. Maka di sini memaafkan itu terpuji. Namun memaafkan kepada orang yang biasa mengganggu, sehingga ketika banyak orang memaafkan dia merasa eh, diberi kemudahan untuk taalib dan usil tak mengganggu, maka memaafkan dalam kondisi ini tidaklah terpuji. Sehingga yang tepat adalah menuntut hak. Suruh dia ganti yang rusak dan sebagainya. Maka memaafkan itu terpuji syaratnya wa aslah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali ketika beliau perang di jalan Allah. Beliau tidak pernah memukul pembantunya tidak pula istrinya. Adzziin juga dilihatkan oleh Muslim. Kalimat dan tidak pernah memukul pelayannya ataupun istrinya ini nikah setelah am. Ini, ini satu hal yang bersifat spesifik setelah sebelumnya kalimat yang bersifat general. Karena tentu memukul pelayan dan istri itu bagian dari kalimat Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun Kecuali jika perang di jalan Allah Artinya Nabi SAW tidak pernah menterapi kesalahan dengan memukul Karena Nabi mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang luar biasa Di mana tadi yang di hadis sebelumnya telah kita baca Nabi tidak pernah iwajih Ahadan bima Yakohu tidak muda pernah menyampaikan secara langsung pada seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau Nabi tidak suka, Nabi cuma berubah mukanya Lantas para sahabat pun mengetahui kalau Nabi tidak suka hal itu. Wa yatalbiyatul laisa alaah Nabi. Ini cara berdedik yang tidak ada semisal dengannya. Ya dari Umar bin Zubair. I, dari A bibinya Owah. Qalat A mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ee membalas min madlamatin kadzaliman, dzulimah yang nabi menjadi korbannya, qatun sama sekali. Malam selama laminta hat tidak dinodai apa yang Allah selamat tidak dinodai apa yang Allah haramkan syaiun sedikitpun. jika dinodai apa yang Allah haramkan ada sesuatu yang Allah haramkan maka bila dah termasuk ao yang paling luar biasa marahnya tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan di antara dua perkara kecuali Nabi memilih yang paling mudah, paling nyaman selama itu bukan dosa dia juga diaitkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Maka diantara alamnya Nabi Alaihi Wasallam. Maka ia dia tidak pernah marah Untuk kepentingan pribadinya Atau membalas Untuk kepentingan pribadinya Selama dalam Kasus tersebut Tidak ada satupun hal yang Allah haramkan Yang dilanggar Jika ada sesuatu dari apa yang Allah haramkan Yang dilanggar Maka dia adalah orang yang paling besar Marahannya Artinya faidan tuh hikat jika dinodai satu hal yang Allah haramkan, Nabi marah rodepan sedih dengan marah yang luar biasa. Dan jika Nabi saw diminta untuk memilih di antara dua perkara supaya melakukan salah satu dari keduanya, Nabi akan memilih yang paling nyaman, yang paling mudah dari keduanya. Malam yang penuh dengan umur kecuali selama itu bukanlah perkara yang menjebuskan dalam dosa. Adapun perkara yang tutupi U menjeluk membuka menjeluk, dalam dosa maka Nabi saw telah soal yang ia tahashah menjauhinya, niwayahdar dan mewaspadakaninya. Kedatangan dari Umar bin Zubair dari Aisyah, Aisyah mengatakan, ada seorang yang meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi saw dan aku Aisyah ada di dekat Nabi eh maka Nabi komentar Bisah Ibnu Asyrah atau Awil Asyrah. Orang itu adalah sejelek-jelek orang di sukunya. Suma adzinalah kemudian Nabi mengizinkan orang tersebut untuk masuk ketemu Nabi. Setelah masuk alana lahul qaula Nabi bertutur kata yang lembut kepadanya. Setelah orang itu pagi apa tanyakan wahai Rasulullah, "Qulta ma qulta." Engkau Mentar apa yang kau komentar, apa yang engkau katakan, dia adalah sejelek-jelek orang di disukunya. Sumbat setelah itu engkau berkata-kata lembut kepadanya. Kok ini kok kontradiktif Maka nabi mengatakan wahai Aisyah sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan dan dijauhi oleh banyak orang. Wa da'au an nasu, ditinggalkan oleh banyak orang. Karena orang itu takut dari kejelekannya. Hadis ini juga dilihatkan oleh bukai dan muslim. Tentang siapakah orang yang masuk ke tempat nabi dalam hadis ini, ada yang menjelaskan dia adalah Uyainah ibn Al, ibn Hasan. Ada yang mengatakan dia Muhammad ibn eh, Naufal. Namun kandungan hadis tidaklah mendapatkan imbas. Dari pengetahuan tentang siapakah namanya Pengetahuan tentang siapakah namanya Tidak ada imbas pada Kandungan hadis ini Yang jelas orang ini minta izin Untuk bisa masuk ke rumah Nabi SAW Untuk bisa ketemu Nabi di rumahnya Maka Nabi berkomentar Biksa Ibnu Asyirah Atau Biksa Akul Asyirah Dua kalimat ini semangat Yang dimaksud Asyir adalah Kaum atau kabilah Nabi mengatakan ini adalah orang yang paling bejat di kaumnya Di kabilahnya Wahada tanbir ini adalah isarat Ilamak indahada rajin Bahasanya orang ini memiliki Fardadha Ini kasar Kemudian Nabi mengizinkan Itu mengizinkan orang tersebut untuk masuk Setelah masuk ke dalam rumah Nabi Maka sikap Nabi Alana lahul kaula Nabi berkata-kata yang lembut Kepadanya Aiyah, ketamulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbual dengan orang tersebut bila menilai ini dengan perkataan yang lembut. Kemudian kahannya hasan karena kadibda Aisyah menganggap aneh tentang keadaan orang ini yang Nabi sebutkan dia adalah orang yang paling bejat. Tumas setelah itu Nabi berkata-kata lembut kepadanya wa muqabalatihi dan menemuinya bil tasyasyah dengan wajah yang ceria wa talaqat alwajhi atalaqat alwajh dengan wajah yang ceria bil syah dengan wajah yang tersenyum wa husni taqhib dan sambutan yang bagus sambutan yang hangat tatkala Aisyah bertanya tentang hal tersebut Barulah nabi jelaskan siapa so, yang paling jahat adalah orang yang mantau kaum annasu orang yang dijauhi oleh banyak orang lima ingdahu karena dia memiliki fuhsin fiqouli kata-kata yang kasar Tidak orang tidak mau dekat-dekat artinya famislu hada orang seperti ini jika dia ditemui jika dia disikapi berilini dengan kata-kata selain kelembutan, maka akan muncul darinya tindakan-tindakan yang besar dan sangat muka. Oleh karena itu, maka yang lebih utama adalah menemuinya bil husna Dengan sikap yang baik, daf'an bin atiyya ahsan. Sebagai bentuk mencegah dengan sesuatu yang lebih baik dan dalam rangka menjaga diri dari kejahatan lisannya. Ya kemudian ada sepanjang tentang uh, ibu Abi Hala Ya, langsung kita baca salahnya. Wah wah hadis entawilun ini satu hadis yang panjang yang dipotong-potong oleh penulis oleh imam termiti di banyak tempat di kitab ini dan telah lewat telah disebutkan ilah maafin toafid kalau ada kelemahan di dalam sanatnya. E, kalau tidak salah ingat sudah kita baca dua potong bagian dari hadis ini Dan masing-masing potongan sudah panjang Masing-masing e, potongan sudah panjang Di potongan pertama membahas tentang masalah fisik Nabi e, kemudian, e, kemarin kemudian bahas tentang bagaimanakah Nabi ketika bermajilis dengan orang e, Dengan bagaimanakah Nabi mengatur waktu dan sebagainya Di sanatnya dari Al Hasan bin Ali, kal Kolah Husain Husain mengatakan, Ini yang Husain Husain yang bilang Husain. Saal tu Abi. Saal tu Abi Husain mengatakan, aku bertanya pada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib tentang sikap Nabi saw bersama kawan-kawan duduknya. Artinya, kaifakan bagaimana kata Nabi dan sikap Nabi bersama kawan-kawan duduknya. Maka jawaban Ali bin Abi Talib Rasulullah SAW adalah orang yang Sentiasa tersenyum Ay, yakni artinya Iman selalu menjumpai Kawan-kawan duduknya dengan wajah yang ceria Dan tersenyum Sahlal khulugib Adalah orangnya gampang Ay, akhlukuhu sahlah Akhlaknya adalah gampang Ini Gampang itu artinya Lembut, artinya samaha artinya mudah artinya adalah samaha mudah memaafkan, mudah untuk memaklumi maafkan aku dalam bahasa Arab eh samih nih. Maafkan aku samih nih. Maka dia adalah nabi Rasul Allah ya, pemilik samaha, mudah untuk memaafkan dan Memaklumi memaklum ya enggak ya, apa-apa, kan ya, begini-begini enggak apa-apa. Nah. Wa rifq dan lembut Wal anah tenang Wa tibul muamalah dan interaksi yang taib Lainul jahni Beliau seorang yang tawadu Beliau seorang yang Tawadu Nuh lo profil kata orang Wafihid dalalah Maka di kalimat ini terdapat Menunjukkan ketawaduan Nabi Dan beliau adalah seorang yang merendahkan Sayapnya kepada semua orang yang beriman Artinya maksudnya Laisa bi fadl walaghid, bukan pula seorang yang keras bukan pula orang yang kasar. Artinya beliau tidaklah menyikapi orang-orang yang beliau jumpai bil jawwa dengan jawwa, jawwa itu tidak sopan wala bil koswah, tidak pula dengan kasar. Maka beliau bukanlah seorang yang akhlaknya keras, tidak pula orang yang eh, bukanlah seorang yang akhlaknya kasar, bukan pula orang yang keras hatinya. Dan Allah Taala telah menyanjungnya dengan hal itu. Itu firman Allah di surah Ali Imran. Karena kasih sayang Allah engkau adalah menjadi orang yang lembut dengan mereka. Seandainya engkau seorang yang kasar dan keras hatinya, misalnya, Mereka akan bubar dari sekelilingmu. In lantfatu artinya lansorofu bubar min aynika dari sisimu. Karena orang yang hatinya kasar dan keras dalam interaksi tidak disukai oleh orang walaa yuqbiluun 'alaihi dan orang tidak akan memberikan kepedulian kepadanya karena hati itu jika keras maka akan diikuti oleh anggota badannya sehingga sikap-sikap fisiknya adalah keras dan keras pula kala seorang sahah seorang yang suka teriak-teriak -teria. asaqbu artinya Allah terjauh wa rafu sawti ya orang yang bersuara keras al -Lajaj, artinya orang yang eh, ber, eh, bersuara keras ketika debat ketika ribut Allah taala berfirman menceritakan nasihat Luqman Waksid fi mashika maka dalam ke berjalan yang pertengahan jalan pertengahan artinya tidak kebun ketika jalan tidak bola Nih lemes ketika jalan. Seperti orang yang punya tenaga. Mau berjalanlah tengah-tengah di antara hal itu. Waktu min sautik. Lirikalah suara, karena suara yang paling jelek suaranya keledai. Yang tanpa ada kebutuhan ataupun tidak suka teriak-teriak. Teriak. Dan Nabi bukanlah orang yang fahash. Dikata tak alfosh. Fosh adalah ucapan atau perbuatan yang kecil. Bukan pula ayah orang yang suka mencela, artinya bukan orang yang suka mencela hal-hal yang baik dan perkara-perkara yang baik. Namun kalau itu kemungkaran, tentu Nabi mencelahnya dan mencelahnya. Wala musyahid bukan pula orang yang pelit. Musyah artinya orang yang pelit dengan dirinya sendiri dan orang yang yakob vima ingda kayiri pelit sama dirinya sendiri dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang pelit dengan hartanya, dengan ilmunya ataupun dengan saran-sarannya. Tatkala ada seorang yang dermawan Karim dermawan munfiqan rajin berbagi, Jawa dan seorang yang dermawan Kemudian beliau ya taqafa lu, pura-pura tidak tahu hal-hal yang memang tidak Nabi sukai. Artinya ana wfatinul umuri. Beliau adalah seorang yang cerdas di Beliau adalah seorang yang fatin Kalau pakai tok artinya seorang yang cerdas Dan umur dengan, apa? dengan berbagai perkara Beliau mengetahui apa yang berputar di sekelilingnya Akan tapi beliau yata ghaofan Pura-pura tidak tahu dalam rangka mempertimbangkan masalahan Sebagaimana pujian Alimah Musyafi'i Al-Imam Syafi'i mengatakan al-labib orang yang cerdas, al-aqil orang yang akalnya bagus adalah al-fatin. Orang, orang yang orang yang orang yang cerdas. Ini apa? Ya, ini uh, sikap semacam ini apa maknanya? Ya, sikap semacam ini ini apa maknanya? Ya, dia fatin. Ya, maka dia bisa nangkap oh begini kalimat begini itu maksudnya apa sikap begini itu maksudnya apa itu salah yang fatih. Namun ketika itu satu hal yang jelek dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau itu rutin memancing emosi pura-pura enggak dianggap. Namun muta kafil pura-pura tidak tahu. Ya, maka di antara uh, akhlak mulia dalam Islam adalah takafil atau tajahul Pura-pura tidak tahu, padahal tahu Ada ucapan yang nyelekit Ya, pura-pura tidak -pura dengar Pura-pura nah, tidak -pura dengar Dengar, namun pura-pura tidak -pura dengar Sehingga tetap nyantai Hatinya happy-happy saja Kenapa? Karena pura-pura tidak -pura dengar Ada sikap yang tidak nyaman Dilakukan oleh teman kerja Atau kawan kuliah Atau atasan pimpinan dan sebagainya Ada sikap yang tidak nyaman Nah, ya, namun kalau dituruti, ini menimbulkan kata orang energi negatif, bawa bawa. Ya, ada boleh jadi orang yang malah-malah, orang yang sinis, orang ya, yang kudus. Ini kalau kemudian direspon, itu kata orang sekarang menimbulkan energi negatifnya. Nah, akhlak mulia adalah takhulul. Ya, anggap saja enggak ada. Ya, anggap saja dah ada. Dan ini adalah akhlak Nabi Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai Ucapan yang tidak disukai Sikap yang tidak disukai Keadaan yang tidak disukai Yang ini kalau direspon Marah, jengkel dan seterusnya Namun Nabi Respon dengan buah-buah tidak tahu Sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa Pada sebenarnya Nabi Ngerti dan Nabi tidak suka demikian. Kita lihatkan bahawa Nabi shallallahu alaihi wasallam waalaikumusalam berkata pada hadis dari Abdullah. Kamilin rahimahnya wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih di hadis yang ke 351. Wa la minhu rojihi. Dan Nabi bukalah dan tidaklah membuat berputus asa orang yang berharap bantuan dari Nabi. Walaupun ia bufi dan dia tidak dibikin kecewa fi ibadahnya. Artinya tidak jauh jika ada seorang yang minta kepada Nabi satu pemberian harta, maka Nabi tidak menyikapinya dengan perkataan yang membuat dia putus asa. Maka jika Nabi memiliki sesuatu yang dia inginkan, maka Nabi berikan. Jika Nabi tidak memiliki Maka Nabi akan, Kau lelahu berkata kepadanya perkataan yang nyaman. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, Fa'imma tu'ridon na'anuhum, Maka jika engkau berpaling dari mereka kerana mencari kasih sayang dari Rabbimu, Tarjuh yang engkau harapkan, Maka katakanlah kepada mereka perkataan yang mudah, Perkataan yang menyenangkan. Kemudian Nabi meninggalkan dirinya dari tiga hal. Al-Mira, debat kusir dan al iktar memperbanyak sesuatu yang tidak penting. Artinya Nabi menahan dirinya dari tiga hal. Al-Mira dimaknai dengan Al-Jidaw, Al-Khusumat, debat dan tengkar yang tidak penting. Memperbanyak harta dan dunia. Kemudian al-khawdu membicarakan hal yang tidak penting bagi nabi baik tidak penting dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Pada nabi tinggalkan manusia dari tiga hal yaitu tiga perkara. Nabi tidaklah mencela seseorang tidak pula memaparkan aibnya. Artinya nabi tidaklah ya'ir mencela seseorang Yeah. Mengjelek-jelekkan seseorang bahkan Nabi melarang tindakan hal tersebut. Tidak pula mencari-cari kekurangannya. Artinya Nabi tidaklah mencari-cari awat tahu awatnya itu kekurangannya, kejelekannya. Bil bercakap dengan mencari-cari wasual dan pertanyaannya. Dan Nabi tidaklah berbicara kecuali dalam perkara yang Nabi berharap pembicaraan tersebut berpahala Artinya Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali lebih berharap adanya ganjaran dalam ucapan tersebut. Ganjaran di sisi Allah Taala. Dan jika Nabi berbicara maka kawan-kawan duduknya akan menundukkan kepala. Atau kok itu menundukkan kepala. Seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung. Maka jika Nabi berbicara dengan status pengajar dan status mufaqihat mengajarkan fikih dan pemahaman waidhon memberikan nasihat maka para sahabat radhiyallahu anhum menundukkan kepala mereka seakan-akan di atas mereka ada burung dan satu hal yang telah dimaklumi burung itu tidak akan berhenti dan bertengger kecuali pada satu benda yang tenang Maka kalimat ini, Tanbihun Muhammad betapa tenangnya mereka para sahabat, betapa mereka beradab ketika Nabi berbicara, wadhuduhihim dan mereka tenang, wainshab dan diam di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Nabi diam, barulah sahabat, para sahabat berbicara. Maka jika Nabi diam karena telah selesai menjelaskan wataklim dan mengajar, barulah para sahabat berbicara. Dan mereka tidaklah berebutan, berebut berbicara di sisi Nabi. Artinya tidaklah terjadi di sisi Nabi khusumah patengkaran. Ya. Naman para sahabat berbicara dan mereka mempertimbangkan aulawiyah, prioritas. Tentang siapakah yang diminta untuk berbicara. Dan Nabi telah mendidik para sahabat agar yang lebih sepuh itulah yang memulai pembicaraan. Pada antara tuntunan Nabi adalah Mengendalukan orang yang lebih sepuh dan lebih tua Dan anak muda itu bicaranya belakangan Setelah yang sepuh telah menuntaskan apa yang ingin dia sampaikan Dan jika ada siapa yang berbicara dekat Nabi Maka yang lain pada diam Menyimak sampai si pembicara itu selesai Maka jika salah satu mulai berbicara, maka tidak ada kawannya yang memotongnya. Bahkan mereka diam mendengarkannya sampai si penutur itu selesai dari perkataannya dan menyebutkan apa yang jadi hajatnya. Hadis U'um Indahu, maka yang berbicara di dekat Nabi adalah hadis awalihim. Perkataan orang yang pertama berbicara, maka asyik maka sesuatu yang dibicarakan, yang dibicarakan oleh para sahabat di dekat Nabi adalah pembicaraan materi yang disampaikan oleh orang yang memulai pembicaraan. Awan ahkam bilkalam atau orang yang paling berhak untuk berbicara. Ini adalah mansabah kopihi orang yang paling dulu meminta untuk diperkenankan berbicara. Nabi tertawa karena hal-hal yang membuat para sahabat tertawa, dan Nabi pun terheran-heran karena hal-hal yang membuat para sahabat terheran-heran. Makanya dia di tiada kelembutan Nabi dan bagusnya pergaulan Nabi dengan para sahabatnya. Dan bahasanya Nabi itu muanasah membuat senang Menyenangkan para sahabat-sahabatnya Nabi bersabar Lilgarib kepada orang yang asing Bukan penduduk Madinah Al-Jafwah ketika dia tidak sopan Dalam perkataannya Dan dalam pertanyaannya Maka Nabi bersabar kepada orang yang Bukan penduduk Madinah Yang datang untuk bertanya kepada Nabi Adapun Kawan-kawan duduk Nabi maka mereka telah tertitik di majelis Nabi dengan akhlak yang utama dan adab yang tinggi Akan tapi jika datang orang asing luar dan luar Madinah maka boleh jadi orang itu keras dan kasar Nabi sabar Maka Nabi bersabar menyikapi orang tersebut dalam perkataannya dan pertanyaannya Hatta sampai-sampai para sahabat Itu berupaya untuk mendatangkan orang-orang asing Artinya para sahabat Nabi SAW Antusias Senang dengan kedatangan orang yang asing Di majlis Nabi SAW Dan mereka menginginkan Kedatangan orang ini karena orang yang asing ini Berani untuk Melontarkan pertanyaan Yang para sahabat sendiri Sangat berat untuk menyampaikannya Kepukata Perkataan yang sensitif atau kemudian Dianggap tidak layak, sahabat tidak berani ya, Namun padahal itu penting Karena hormatnya mereka dengan Nabi mereka tidak berani Menyampaikannya, maka mereka senang sekali Jika ada akrab, orang badui Datang ke Madinah, tanya Tanyanya ceplas-ceplos gitu. Nah itu mereka tunggu Sedangkan mereka sendiri tidak bisa ceplas-ceplos Di hadapan Nabi Tapi mereka senang kalau ada yang ceplas-ceplos Kenapa? فَيَسْتَزِيدُنَا صَحَابَا وَيَنْتَفِئُونَ Karena sahabat itu mendapatkan banyak manfaat dari orang ceplas-ceplas ini. Maka para sahabat menginginkan agar e, ada tambahan. Maka mereka mencari tambahan pengetahuan dengan ceplas-ceplas yang bertanya. Wahyakul dan Nabi mengatakan jika kalian melihat ada orang yang mencari hajat dan kebutuhannya satu hajat yang dia cari faa'afidhuu, ayy faa'ainuhu bantulah dia untuk menyelesaikan kebutuhannya. Walayak balu asanaa dan Nabi tidaklah menerima sanjungan ilamin mukaffin kecuali dari orang yang tidak membalas. Maka Siapa saja yang Yang berbuat baik kepada Nabi SAW Maka Nabi akan balas Bi'ah sana dengan yang lebih baik Atau dengan yang semisal Dan Nabi tidak pernah memutus pembicaraan seseorang Sampai dia ia juga melewati dan menyelesaikan pembicaraannya maka Nabi memutusnya dengan melarang atau berdiri dan Nabi tidak memutus seseorang yang sedang berbicara jika dia berbicara di depan Nabi ilah kecuali jika dia melampaui batas dalam pembicaraannya maka Nabi menghentikannya pada saat itu dengan cara melarang atau Nabi tinggal pergi kata Yajuz sehingga sampai dia melewat melampaui batas, maka Nabi hentikan dengan Nabi larang baik-baik atau Nabi tinggal pergi Dan hadis selanjutnya, hadis yang ketiga ke-352 Dari Muhammad bin Mungkadir Beliau mendengar Jabir bin Abdullah bercerita Tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu pun Kemudian Nabi mengatakan tidak Artinya Nabi tidak pernah mengatakan tidak Dalam rangka tidak mau memberi Akan tetapi terkadang Nabi mengatakan tidak Ikhbarun karena mengabarkan tidak adanya Apa, -apa yang diminta oleh si penanya Sebagaimana firman Allah Taala, Walaa ala ladina ikama atauka dan tidak ada dosa atas orang-orang yang mereka pada saat perang tabuk ataukah mereka datang kepadamu, lihat untuk meminta untuk meminta kendaraan kepada supaya engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Kul tak kemudian engkau katakan, Laajidu aku tidak menjumpai ma kendaraan. Yang bisa aku berikan kepada kalian Maka Nabi yang mengatakan La haji itu berarti ada kata-kata la ya. Maka ini menunjukkan Bahasanya Nabi terkadang mengucapkan la ketika beliau mengabarkan Tidak ada sesuatu yang diminta beliau tidak memilikinya Ini ayat ini berkenaan dengan perang tabu Ada sejumlah orang miskin yang ingin ikut perang dan minta kendaraan pada Nabi Dan biasanya Nabi punya dan Tahun itu betul-betul tahun susah sampai Nabi tidak punya kendaraan Yang bisa diberikan Akhirnya mereka tidak bisa ikut Perang tabu dan mereka pulang Dalam keadaan menangis Ini, e, Dari tempatnya Nabi Mereka pulang dalam keadaan menangis Karena tidak Mendapatkan bantuan Kendaraan yang bisa Mereka pakai untuk Perjalanan perang tabu. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan. Hatta yang salihal sampai berakhir Ramadhan datang kepada Nabi Malikah Jibril kemudian Nabi menyetokkan Al-Quran padanya. Dan jika Jibril menjumpai Nabi Maka Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan Dibandingkan angin yang bertiup. Hadis ini juga dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim Isi hadis ini adalah menjelaskan akhlak Nabi SAW Dari sisi sahak dermawan, karam dermawan, badal berbagi dan berinfak Maka Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan dengan kebaikan Artinya orang yang paling besar Kawaman kedermawanannya Sakhoan kedermawanannya Bajlan berbaginya Infakon infaknya Maka Nabi itu Jika memberi pemberian Sebagaimana pemberian para raja Fakulum aja'ahu Maka semua harta yang datang kepada Nabi Nabi infakkan Maka ada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam layali Melalui beberapa waktu malam Tahmin dalam keadaan lapar Bahkan terkadang Nabi mengikat di perutnya batu karena lapar Namun ketika datang orang yang memis Orang yang minta-minta Maka Nabi berikan apa yang beliau miliki Dan terkadang Nabi Alaihi Wasallam datang kepada beliau Diserahkan kepada beliau harta yang banyak Maka tidaklah berlalu satu malam Kecuali telah Nabi bagikan semuanya Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna Dalam setiap akhlak yang indah dalam setiap ibadah. Bila adalah manusia yang paling rajin beribadah kepada Allah. Di samping itu dia adalah orang paling bagus akhlaknya. Paling sempurna adabnya. Paling besar rasa takut dan takwanya kepada Allah SWT. Dan Nabi Lirbidir malakit di bulan Ramadan. Wafi hadamaka dalam hadis ini terdapat dalil. Masa yang Ramadan memiliki kekhususan. Dalam masalah berbagi, pemberian dan infak. Sebagaimana perkataan sebagian salaf Ida Jika Ramadan tiba Maka isi Ramadan adalah Membaca Al-Quran dan berbagi makanan Datang Jibril Kemudian Nabi setorkan hafalan Qurannya kepada Jibril Adalah Jibril alaihissalam Datang di bulan Ramadan Lantas Nabi menyetorkan hafalan Qurannya kepada Jibril Yang dimaksud dengan Al-Ardu adalah Membaca dari hafalan dan ini setiap hafalan ini berulang-ulang setiap bulan Ramadhan. Maka di sini kita jumpai pelajaran pentingnya seorang hafal Al-Quran menyodorkan dan menyatakan hafalannya kepada orang lain dalam rangka mengkokohkan hafalannya. Lasiyamadapi-lapi di bulan Ramadhan yang merupakan bulan Al-Quran. Ya. Yeah. Yang namanya angin itu terkadang musalatan dilepas, Menebar kebaikan dan terkadang dilepas oleh Allah menebarkan adab. Dan yang dimaksud Nabi Ibnu Derman daripada angin di sini di atas artinya angin yang Allah lepas untuk menebarkan kebaikan yaitu hujan. Faidah usilat bi aqihu maghajika. Angin itu dilepas dengan membawa hujan, maka amma al khayr dia meliputi, maka mereka telah kebaikan, fasookiat ardu dan tanah pun mendapatkan air. Segarlah tanam-tanaman, wal mashiyad dan hewan ternak dan manusia pun mendapatkan manfaat karenanya. Maka Nabi adalah ketika jibril datang, Nabi lebih dermawan dengan kebaikan. Ya, yang dimaksud dengan kebaikan ini Artinya Di sini tidak dikatakan bilmal Namun bilkhair Nabi tidak dikatakan Lebih derma dengan harta Namun bilkhair dengan kebaikan Untuk mencakup harta dan yang lainnya Supaya cakupannya Mencakup Nabi tidak hanya dermawan dengan harta Namun dengan ilmunya Namun dengan tenaganya Dan dengan semua yang belum miliki Maka dipilih diksi bilkhair dan tidak bilmal Kemudian dari sahabat Al-Bunani dari Anas bin Malik dan mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk untuk esok hari. Hadis nah, ini juga diaatkan oleh at di jami'nya Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya. Hadis karena demikian dermawannya jiwa Nabi dan demikian yakinnya Nabi dengan Tuhannya. Illa ayakun akuta di alihi. Kecuali makanan pokok untuk istri dan anaknya. Terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi punya simpanan bahan makanan pokok. Itu dari Umar kata lanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi um menjual koma atau pohon koma badai dan Nabi menyimpan untuk istrinya kuta sanatihim, makanan pokok kebutuhan selama satu tahun. Tapi nyimpan kurma untuk keperluan makanan pokok yang di, dengan dengan parkiran ini cukup untuk setahun. Demikian dalam hadis set Al Bukhari. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin Khattab dari Aslam. Aslam adalah pembantunya Umar atau budaknya Umar. Dalam al-Qur'an ada seorang datang menghadap Nabi saw dan meminta kepada Nabi agar memberi, agar Nabi memberinya harta. Maka Nabi saw mengatakan, Ma'indishe, aku tidak punya apa-apa. Namun Nabi kudan kasih solusi, Walakin ibtakah aleihya akan tetapi belilah sesuatu atas namaku. belilah sesuatu dan katakan itu ditanggung oleh Nabi. Fa idza'a ni nanti jika ada hak yang datang padaku akan aku lunasi. Umma kemudian mengatakan wahai Rasulullah. Qat aita, engkau sudah memberi padanya Dan Allah tidaklah membebanimu sesuatu yang engkau tidak mampu maka Nabi tidak suka perkataan ummah. Fa qala rajulun ansa maka salah satu ansa mengatakan wa Rasulullah binfaq la dan jangan khawatir min dil'ars iqla janganlah khawatir iklal kepada dari Allah zat yang memiliki arsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirnya mendengar kalimat ini dan terlihat pada wajah beliau Al-Bisuh gembira. karena perkataan Anshar ini. Semakal so, Nabi kemudian merespon Bi hada umirtu. Aku diperintahkan dengan hal ini. Catatan tiga. Kaki Di sana tadi terdapat Musa Ibnu Abi Al-Qamah Al-Madani Bapaknya Harun dan dia Mejuhul. Wati Taif. Maknanya dia ada seorang datang pada Nabi Minta ngemis pada Nabi. Dan Nabi tidak punya sesuatu yang bisa diberikan, akan tetapi Nabi berkata kepadanya, "Ambil barang jadi hajatmu di pasar, bayaran sebagai utang eh, atas nama diriku." Wa yakunu qaddahu hunati fulun nazannya tanggung jawabku jika Allah memberikan kemudahan, la 'alaika bukan tanggung jawabmu." Maka Umar mengatakan Wa Rasulullah, "Allah engkau telah memberikan harta padanya." Dan Allah tidaklah membebani dirimu Sesuatu yang kau tidak mampu Maka Rasul kau telah memberikan Sesuatu badannya Sebelum kali ini Kemarin dia sudah minta Kau sudah kasih Sekarang dia minta lagi dan kau tidak punya Maka kata Umar selama -an. Engkau tidak, Saat ini engkau tidak memiliki Sesuatu yang bisa engkau berikan Dan engkau miliki Maka Allah tidaklah membebanimu Sesuatu yang engkau tidak mampu Nabi tidak suka ucapan Umar ini Lantas ada orang Ansar yang berkata sebaliknya Mala takhaf min zil arsi iklala Ila iklala ayy fakran Min kalla Dari kata-kata kalla -kata Artinya iftaqara jadi fakir Wa'uwa dan kolla itu fil asli Di asalnya maknanya adalah Sa'adhaqillatin Jadilah dia orang yang Memiliki sedikit harta Maka Allah subhanahu wa ta'ala Adalah adat yang luas pemberiannya Yazilul manni Banyak anugerahnya Di tangan Allah anugerah Simpanan Allah itu penuh Tidaklah mengurangi simpanan Allah Nafakotun Pemberian yang Allah berikan di waktu malam dan siang. Wa ma'a Dan betapa bagus ucapan orang Anshar ini ya, jangan takut miskin. Itu dihubungkan dengan mintil arsy. Jangan takut kemiskinan dari pemilik Arsh Maka ini satu hal yang bagus dalam konteks ini. Ini karena maknanya qathith. Karena sunya Arsh dan makhluk yang ada di bawah ars, ni, itu tawa atas kirihi, ni, itu, ni, itu di bawah ikatan, di bawah ini, penundukan Allah Subhanahu Wataala, dan Dia semata yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi tanpa ada sekutu baginya. Artinya tabah sama Nabi tersenyum dan nampak Pada wajah Nabi gembira Bisa maknanya alfawah gembira Wal uns merasa nyaman Wasuruh dan gembira Karena perkataan sahabat ansar ini Kemudian Nabi mengatakan Dengan ini aku diperintahkan, yaitu diperintahkan untuk berinfak Dan tidak khawatir miskin Karena memiliki Allah Yang memiliki ash Dan perkataan sahabat ansar ini Semakna dengan kandungan firman Allah Ta'ala semua infak tu mencehak dan semua infak yang kau berikan maka Allah akan menggantinya. Kau mengingat menggantinya tidak mesti harus di dunia dan bahkan yang pokok gantinya adalah di akhirat. Maka yang Allah dan dia telah sebaik-baik memberi rezeki. Demikian juga hadis yang diutip Muslim dari Abu Ra'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mana kosot serta min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan dari Ubayy bin Tsa'awin binti Mafra, dia mengatakan aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam beginah min ratabin wa ajrin zuqfin fa atani al-kafihi huliyan wa zahaba Aku datang pada Nabi dengan satu wadah isinya ratab wa ajarin zuqfin Lantas Nabi memberikan kepadaku sepenuh telapak tangan Beliau hulian perhiasan wadah hibat dan emas. Sanadnya Taif telah hadis yang pernah disebutkan di hadis nomor 203. Mungkin bisa kita lihat sebentar 203. 202 dan 203 Dari Rubay bin Dimuwahid di 202 Mu'adh bin Afra mengutusku bikinan dengan bawaah dah isinya utub Wa alaihi ajrin min kisain zughbin Ajrin jawab dari jaruin wa, wa min kulli yang kecil-kecil dari segala sesuatu hewan atau yang lain Walmughath hunna dan yang dimaksud di sini adalah kecil-kecil dari kisah sejenis timun. Sedangkan zughbi shighahu rish. Awalam ya'tluu shababi ma'al kitaabna zughfi. Zugh adalah de uh, shighahu rish. Mana asal yang adalah Uh, bulu yang kecil Pertama kali munculnya di badan hewan Nah Subi Habib diserupakan dengannya Ma'al al-kithab na'zuhuf Nah ketika Apa yang ada di Di kitab di timun tersebut Ada semacam seperti bulu Kemudian Nabi balas dengan Nabi balas dengan Sepenuh telapak tangan beliau isinya Huli perhiasan kalung dan yang lain Dan dahabat emas Mungkin emas petangan Kembali ke hadis 357 Dari Hisham bin Uwah Dari Bapaknya Uwah bin Zubair Dari Ah Isha, Aisyah mengatakan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima hadiah dan membalasnya. Fihi isi hadis ini penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan tidak menolaknya. Dan menerima hadiah adalah salah satu bentuk kemuliaan. Bagaimanapun salah satu bentuk akhlak mulia. Ya ta'ala bi al-qulub yang bisa menyatukan hati. Karena orang Orang yang bersusah payah menyiapkan hadiah, kemudian ditolak, sakit hati Maka menerima hadiah adalah bagian dari akhlak mulia Karena menyenangkan orang yang bersusah payah menyiapkan hadiah Namun Yudhibu Alihan Nabi membalas hadiah dengan hadiah Artinya Nabi berikan kepada orang yang berikan hadiah kepada beliau gantinya Maka yang dimaksud dengan sawab dalam hadis ini adalah Al-Mujazah balasan. Wa'akal luhu dan minimal balasan Adalah yang Yusawi sama dengan nilai hadiah Yang diberikan Demikian di Hadis 357 yang hadis ini juga Diatkan oleh Al-Bukhari Tadi dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Subar dari Aisyah Ini dan perlu diketahui bahasanya eh, di antara hal yang menarik berkenaan dengan Hisyam bin Uwah. Eh Hisham bin Uwah ini istrinya adalah saudara sepupunya sendiri. Eh, karena dia Hisyam bin Uwah dan istrinya adalah Fatimah eh, Bintil binti bin Azubair Az eh, anak pamannya. <tuh> Maka Hisyam ini istrinya namanya Fatimah binti Al-Bundhir bin As-Subeyr. Sedangkan hisham, hisham bin Uwah bin As-Subeyr. Dan Uwah sama dan ibunya Uwah dan ibunya Mungdir sama yaitu Asma binti Abi Bakar. Maka pernikahan saudara sepupu satu hal yang biasa di masa silam. Di antaranya adalah pernikahan hisham bin Umar ibn Subhaym. Temekanya kita dapat kesempatan malam hari ini wasallallahu alaihi. Nabi dan Muhammadin wa alaihi wasallam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha